بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزئنا علما اللهم اجعل ما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارفعنا بالقرآن وأكرمنا بالسنة وأحينا عليها وأمتن عليها اللهم رزق اللهم رزقنا استقامة عليها حتى يأتينا اليقين الحمد لله صلّا وجزاك شكر هنيملي الله سبحانه وتعالى أتسلّبها نعمت كرّونيا رحمت yang tidak terhitung banyaknya Nikmat lahir dan batin Nikmat iman, Islam Nikmat kemudahan dan pertolongan Nikmat keluarga, anak, kekayaan yang semuanya dicurahkan oleh Allah kepada kita semua agar kita Memanfaatkan ni'mat tersebut Untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya kita waspada Jangan sampai nikmat tersebut Digunakan kepada hal-hal Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga akan Mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mari kita Perbanyak Mengucapkannya Terutama di hari yang penuh berkah ini, Yomul Jum'ah Mudah-mudahan salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Muhammad wasallam. Ikhwetal Iman, Rahimakumullah Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jal yang Maha Kuasa Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan alam semesta ini Semoga menyelamatkan kita dan seluruh kaum Muslimin di Nusantara ini dari berbagai musibah, bala dan cubaan dan ujian, baik itu tsunami atau gunung merapi atau gunung yang meletus atau banjir. Atau gempa bumi Kerana semua hal itu Hanya terjadi dengan izin Allah Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu SWT Agar manusia Kembali kepada Allah Meninggalkan berbagai Kezaliman, kemungkaran Kesombongan yang ada pada diri mereka Sungguhnya Allah mengutus Ayat demi ayat Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu Sebagai Takhwifah Itu menanamkan pada diri hambanya rasa takut Sebagai warning dan peringatan Agar mereka kembali kepada Allah SWT Wa manursilu bil ayati illa takhwifah tidaklah kami mengutus, mengirim, menurunkan, menampakkan tanda-tanda kebesaran-kebesaran kami. Ayat-ayat Allah, kecuali takhwifat. Menjadi sebab yang akan mendatangkan, menanamkan pada diri mereka sifat takut kepada Allah, kemudian mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatalima rahimakumullah. Tiada solusi Tiada jalan Tiada sebab yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana, musibah Kecuali kembali kepada Allah Keilmuan Teknologi Keahlian manusia Untuk mengantisipasi Untuk mendeteksi Untuk memberikan informasi Memantau semua Kejadian demi kejadian, tidak satu pun yang akan bisa menyelamatkan. Tidak satu pun yang akan bisa membendung. Tidak satu pun yang akan bisa menghalang turunnya, terjadinya hal itu semua. Semua itu dengan izin Allah. Maka tiada jalan, tiada cara. Untuk selamat, kecuali kembali kepada Allah. Lari dari kemurkaan Allah kepada ridha Allah. Kita takut kepada Allah, maka larilah kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung. Bumi dan langit milik Allah. Laut daratan milik Allah. Gunung milik Allah. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan pergi selain dari bumi Allah ini? Dan semua telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata lima rahimakum Allah Apa yang terjadi Silih berganti Musibah, gempa, tsunami Dan berbagai kejadian-kejadian alam yang dengan izin Allah Semua itu pelajaran, peringatan Kita harus mengambil ibrah Mengambil pelajaran dan nasihat bahawa apa yang menimpa belahan pulau sana, belahan dunia sana atau di suatu pulau tidak ada yang menghalang akan terjadi hal itu di pulau yang lain. Apa yang terjadi di suatu daerah, tidak ada yang bisa menghalang akan terjadi di daerah yang lain. Maka tiada jalan yang selamat, tiada jalan yang bisa akan menyelamatkan kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمْيًّا أَيُّوَى الْمُؤْمِنُونَ لَا لَكُمْ تُبْلِحُونَ Pertawbadlah wahai orang yang beriman kepada Allah Pertawbadlah kalian seluruhnya kepada Allah Semoga kalian menjadi orang yang beruntung وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِيَ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَامُ ثُمَ لَا تُنْسَرُونَ Kembalilah kepada Allah Berseradilah kepada Allah Sebelum datang azab Kemudian setelah itu Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan Ikhwata para pemirsa Rahimakumullah Kesempatan yang mulia ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Tentang aqidah At-Tahawiyah Syarah Akidah At-Tahawiyah Akidah yang ditulis oleh Imam Abu Jafar at tahawi Rahimahullah Menjelaskan tentang Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan Dengan kesempurnaan Allah Tauhid asma' wa sifat Bahawa Allah ya, Tidak serupa Dengan makhluk Sebelum kita melanjutkan Pembahasan-pembahasan akidah yang Berkaitan dengan akidah ahli sunnah, Ada baiknya Kita baca kembali Matan aqidah tahawiyah ini dari awal Sehingga diharapkan, ya ingatan kita dan juga pemahaman kita lebih sempurna, sehingga apa yang telah jelaskan sebelumnya masih tersisa dalam benak pikiran kita kemudian bisa kita pahami perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan. Pembahasan-pembahasan akidah yang akan dijelaskan oleh beliau Qala rahimahullah Hada bayanu Hada dhikru bayani akidati ya, al-sunnah wal-jama'ah Ala madhhabi fuqaha'il al millah Abi Hanifah al-Nu'mani bin Thabit al-Kufi Wa abi Yusuf ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari Wa abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani Ridwanullahi alayhim ajma'in al وما يعتقدون من اصول الدين وما يدينون به رب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يؤجزه ولا اله غيره قديم بلا ابتدا دائم بلا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد لا, لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهم ولا يشبهه الانام Wala yushbihu al-anam Sampai di sini Ya Pembahasan kita sebelumnya Nah Pembahasan setelah itu Beliau menjelaskan tentang Sebagian sifat Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu sifat Atau nama Allah al-hayyu Dan al-qayyum ya, Begitu juga al-khaliq Faqala rahimahullah Ya Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Hayyun la yamut. Qayyumun la yanam. Allah yang maha hidup. La yamut. Dan tidak mati. Qayyumun la yanam. Yang maha mengurusi. Atau berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Ya, secara... Kontinu, terus menerus Qayyum La yanam dan tidak pernah tidur Khaliqun bila hajah Razikun bila mu'na Maha pencipta Tanpa membutuhkan Ya, Allah menciptakan Tapi tidak membutuhkan ciptaan tersebut Razikun bila mu'na Maha pemberi rizki Tanpa pernah kekurangan Mumi bila makhafah, maha mematikan, tanpa takut, ya, tidak takut pada seorang pun dari makhluk. Baithun bila mashakkah, maha membangkitkan, Allah yang akan membangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, ya, bila mashakkah tanpa kesulitan. Ikhutul iman, rahimakumullah. Al-Imam Abu Jafar at tahawi Rahimahullah ingin menjelaskan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah SWT karena pembahasan sebelumnya berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan Allah SWT Allah tidak seorang pun dari makhluk yang menyerupainya dan tidak satu pun dari sifat Allah menyerupai makhluk laysa ka mithlihi shay'u wa basir tidak satu pun yang menyerupai Allah wa huwas basir dan Allah samiu maha mendengar al basir dan maha melihat itu diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama Allah beserta kandungan makna, maknanya yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang tidak menyerupai ya, satu pun dari sifat makhluk jadi mereka menafikan tasybih bukan mengingkari sifat sifat ditetapkan dan penyerupaan dengan makhluk itu yang ditiadakan laisa kami mislihi syau sami'ul basir termasuk dalam hal ini yang menjelaskan akan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi hayyun la yamut Qiyumun la yanim, hiun la yamut, qiyumun la yanim. Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Kena kematian sifat makhluk. Adapun Allah yang maha hidup. Ya. Qiyumun la Yang berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya, la yanim tidak pernah tidur. Allah Maha Sempurna Hayyun Qayyum Dua dari Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua dari Asma'ul Husna Hayyun Yang artinya Maha hidup, Qayyumun Yang Maha Berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya Merupakan Dua dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang menjelaskan akan kesempurnaan dan keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu Wataala. Kedua nama tersebut terdapat secara bersamaan di dalam tiga ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, Allah memulai ayat kursi tersebut dengan kedua nama yang mulia ini. Allah la ilahe illa walhi al Quayyum, la takhudhu sinat walanom. Allah subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak diibadati, ya selainnya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya, la takhudhu sinatun walanom, yang tidak mengantuk dan tidak tidur, ya. Ini ayat kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan insya Allah seluruh kaum Muslimin insya Allah menghafal, ya. Atau insya Allah kita semua para pemirsa dan pendengar insya Allah telah menghafal ayat tersebut. Kemudian dalam surat Ali Imran, di awal surah Ali Imran Allah subhanahu wa taala menjelaskan Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqq al-ayah alif lam mim Allah dia la ilah yang tiada ilah yang berhak diibadati selainnya al hayyul qayyum yang Maha hidup al qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengurusi makhluknya menurunkan kepadamu al kitab al qur'an bil haqq dengan benar Nurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW alaihi dengan benar maka Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Dalam ayat lain dalam surah Thoha ayat 111 Allah menjelaskan wa ana lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tunduk ya tunduk kepada Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat lil hayyil qayyum. Pada zat yang maha hidup al-qayyum dan yang mengurusi urusan hambanya serta yang berdiri sendiri. Itu terdapat dalam tiga ayat secara bersamaan. Secara bersamaan. Dan dalam sebagian ayat disebutkan nama ya, Allah al-hay secara terpisah. Qala subhanah dalam surat al hurqan Allah menyebutkan wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wasabbih dan bertawakkanlah kepada yang maha hidup Allah yang tidak mati yang tidak akan mati wasabbih bihamdi dan sucikanlah Allah bertasbihlah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dalam ayat lain surat ghafir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Walhayu la ilaha illahu Fad'uuhu mukhlisina lahuddin Alhamdulillahi rabbil alamin Dia adalah Allah yang maha hidup Yang tiada ilah yang berhak diibadati selainnya Fad'uuhu mukhlisina lahuddin Maka serulah Allah Ibadatilah Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadat agama kepadanya. Rabbil Alamin Segala puji hanya milik Allah Rabb alam semesta. Youtuber Rahimakum Allah. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa Allah tidak pernah tidur dan tidak pantas baginya tidur, karena Allah yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanam wa la yanbagilahu an yanam Allah tidak pernah tidur Allah tidak pernah tidur Karena tidak pantas baginya sifat tidur itu karena tidur sifat makhluk yang lemah Adapun Allah yang maha sempurna kesempurnaan yang mutlak maka tidak pantas baginya tidur atau ya ngantuk Ikhwata lima rahimakumullah Kemudian Di antara nama Allah Al-Qayyum Ya Apa maksud dari al hayy al hayy dan Al-Qayyum Sebagian jelaskan tadi bahawa Al-Hay Yang artinya Yang maha hidup Ini merupakan asma Allah Salah satu dari Asmaul Husna, baju juga al-Qayyum, al-Hayy mengandung makna al-Hayat kehidupan. Maka sifat Allah al-Hayatu. Al-Qayyum nama Allah maka sifatnya al qayyumiyah Kena sebagiannya kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Setiap nama dari Asmaul Husna tersebut Menunjukkan kepada sifat Allah Maka sifat Allah para pemirsa banyak Tidak terbatas pada sifat ya dengan jumlah tertentu Ya, Karena seluruh nama menunjukkan kepada sifat Maka sungguh sangat keliru orang yang membatasi dengan jumlah tertentu ya, Ada yang mengatakan hanya tujuh sifat Ada yang mengatakan lebih dari itu dan mengatakan ya, dikembangkan lagi tujuh sifat, sifat mungkin hanya dua puluh sifat, atau yang sejenisnya, tentu semua adalah pemahaman yang menyelisi akidah al-sunnah, wal-jama'ah yang dijelaskan oleh, ya, ahli sunnah, ulamak ahli sunnah, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Al-Hayat itu, merupakan sifat, Kesempurnaan bagi Allah Sifat ini mencakup Dan menunjukkan kepada Sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lainnya Maka hayatul kamila Hayat yang sempurna Kehidupan Allah yang tidak Didahului oleh ketidakadaan Dan tidak akan Berakhir dengan Fana ya Atau sirna Sebekan telah jelaskan. La yafna yabid. Tidak fana dan sirna. Atau tidak fana dan puna. Ya. Sebekan kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. La yafna wa la yabid. Kuluman alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi akan sirna. Akan pana. Jadi al-hayu menunjukkan kepada berbagai sifat. Bahkan. Jelaskan oleh para ulama bahawa Sifat atau nama Allah Al-Hayu -hay, al Yang maha hidup ini mencakup seluruh sifat-sifat Yang berkaitan dengan Zat Allah Berkaitan dengan Zat Allah Sifat Zat ya Pendengaran Al-Samu, Al-Basar ya, Al-Qudrah Al-Iradah Naam Dan sifat-sifat yang lainnya atau sifat ya, tangan, mata, ya, semua yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, nama Allah Al-Hay menunjukkan kepada sifat-sifat tersebut. Maka dinamakan ya, Al-Hayatul Kamilah. Sifat yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum menunjukkan kepada Sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencakup seluruh sifat-sifat al-af'al perbuatan Maksudnya apabila Allah menghendaki sesuatu Maka Allah akan berbuat Yang berkaitan dengan kehendak Allah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya sifat-sifat perbuatan Menciptakan ya, Yang matikan Yang Memberikan rizki dan berbagai sifat-sifat af'al Ya Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Para ulama menyebutkan Bahkan terdapat dalam sebagian hadis Bahawa kedua nama Allah ini Yaitu Al-Hayyuh, al, al Qayyum, Itu merupakan Dua nama Yang merupakan poros ya? dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu Wataalla dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu Wataalla makna dari nama-nama Allah yang lainnya kembali kepada dua nama ini kembali kepada dua nama ini karena sifat Allah terbagi dua sifat azat yang berkaitan dengan azat dan diri Allah Subhanahu Wataalla dan yang berkaitan dengan perbuatannya dan seluruh sifat tersebut kembali kepada dua nama yang mulia ini Al-Hay, Al-Qayyum Al-Hay menjelaskan pada menunjukkan pada sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya Al-Qayyum ya, menjelaskan sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT sehingga dikatakan bahawa kedua nama ini merupakan nama Allah yang paling agung Ya Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling agung. Apabila ya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan kedua nama ini dan memohon kepadanya dengan kedua nama ini, maka akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqwallima ya rahimakumullah. Jadi itu ya nama Allah Al-Hayyu la yamut, Qayyum la yanam. Kemudian nama Allah Al-Qayyum menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama, menunjukkan kepada kekayaan Allah. Allah yang maha kaya. Dan tidak butuh pada seorang pun dari makhluknya. Bahkan makhluk seluruhnya butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan al-Quran, Ya ayyuhannas, Antumul fuqara ilallah, Wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kerana itu fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Ya. Sementara Allah, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Yang kedua menunjukkan agan, ya, Kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang mengatur urusan makhluknya. Ya. Dialah yang mengurusi makhluknya dan dia berdiri sendiri. Mengurusi urusan makhluknya yang mengatur alam semesta ini. Langit dan bumi. Daratan, lautan, semua yang diatur oleh Allah. Matahari. Alam semesta ini adalah dengan aturan Dengan ya, pemeliharaan Allah Allah yang menjaga Allah yang mengatur Allah yang mengizinkan ya, Allah yang mengatur Allah yang menghendaki Terjadinya gempa bumi Terjadinya tsunami Gunung meletus ya. Berbagai kejadian Yang ada di alam semesta ini Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan kehendak alam Bukan kehendak alam Alam tidak berkehendak Kerana alam diatur oleh Allah subhanahu wa'ala Ya Bumi tidak berkehendak Allah yang mengatur Allah mengizinkan terjadinya pergeseran di lempeng bumi itu Kalau menurut teori mereka seperti itu ya, Terjadi pergeseran lempeng bumi katanya Ya begitu teorinya Tapi siapa yang mengatur semua itu Siapa yang menggeserkan itu semua lempeng itu terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Antum fuqara' ila Allah. Kalian wahai manusia semuanya fakir kepada Allah. Jangan sombong dengan ilmuan kalian. Jangan sombong dengan harta kalian. Jangan sombong dengan kedudukan kalian. Kekayaan kalian, ketampanan kalian. Jangan sombong kalian faqir semua ilallah azawajal, Allah yang mengatur, mengatur urusan kalian, mengatur hidup ini, Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, ini makna dia al-Qayyum, ya, Ya yukhata lima rahimakumullah, disebutkan, dalam sebagian riwayat, bahawa, Nabi saw bila ya, merasakan atau mendapatkan dalam hidupnya kegelisahan atau kesulitan maka beliau memohon kepada Allah beristighatha kepada Allah dengan bertawassul dengan kedua nama ini. Direka Imam At-Tirmidzi dari Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anh beliau menuturkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kerbahu amrun jika kerbahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya mendapatkan kesulitan kesulitan ya merasakan kesulitan dalam hidupnya sesuatu yang menimpa dia maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawassul dengan kedua nama ini. Wa qala ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis. Ya Allah, that yang maha hidup dan berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya. Aku beristighatha, memohon pertolongan dengan rahmatmu untuk mengatasi problem yang aku hadapi. Di para pemirsa dan para pendengar, jika kita mendapatkan problem hidup Kekhawatiran, takut, musibah yang menimpa kita Memohonlah kepada Allah Bertawassullah dengan kedua nama ini Ya Hayo Qayyum Birahmatika Astagith Kami memohon perlindungan kepadamu Musibah yang menimpa kita Tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik Tinggalkan perbuatan-perbuatan khurafat Bid'ah, kemungkaran Bertawassullah kepada Allah Maka akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai. Musibah, Cobaan. Naam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan. Tidaklah seorang berdoa. dengan bertawasun dengan kedua nama ini. kecuali akan dikabulkan oleh Allah. Diperkenankan permohonannya. Dalam hadis ini rakyatkan. Ibn Hibban. Dari hadis. Anas. Bahawa ada seseorang. An-Narajulan. Da'a. Seorang berdoa. وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْتُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتُ عَلْمَنَّنْ بَدِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْمِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمِ begitu, surah itu berdoa وَقَالَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم laqad daa'a bismillaahil a'zham alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi aata ada seorang yang berdoa ya di hadapan nabi SAW sendirinya mengatakan ya allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bagimu segala puji-pujian engkaulah ilah yang berhak diibadati tiada ilah yang berhak diibadati selain engkau ya allah Al-Mannan yang memberikan kebaikan dan karunia, Bade Ussamah Ati Wal ar yang menciptakan langit dan bumi, Ya Al Jalali Wal ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Ya Hayu Ya Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh, laki tersebut telah berdoa kepada Allah. Berdoa dengan bertawasul dengan menyebut nama Allah yang paling agung yang bila seorang memohon kepada Allah dengan kedua nama tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu dan bila dia meminta kepada Allah akan diberi oleh Allah permintaannya subhanallah. Bukan di antara zikir di pagi hari yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertawasud yang kedua nama ini. Ia huye qiyom bi rahmati kami, aslih lana syoona lana kulla, walatakilna ilah amfusina tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Kami memohon perlindungan dengan rahmatMu, aslih lana ya. syu'unana lana kulla. Perbaikilah urusan kami seluruhnya wala taqilna ila anfusina tarfatan jangan serahkan kami pada diri kami sendiri ikhwatal lima rahimakumullah tatkala kita mengucapkan ya hayyu ya qayyum hadirkan makna ini dalam doa kita hadirkan makna al hayy al qayyum al hayy yang memiliki seluruh sifat dan qayyum yang seluruh perbuatan Allah mencakup seluruh perbuatannya berarti kita bertawassul kepada dengan meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan Zatnya dan perbuatan Allah sifat-sifat yang berkaitan perbuatan Allah Jadi berarti kita bertawassul dengan seluruh sifat Allah SWT. hadirkan makna ini maka khusyukan hati berdoa kepada Allah Allah akan memberikan permohonan kita itu makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Hayyun la yamut Qayyumun la yanam Al-Imam Ibu Nabi Al-Izz Al-Hanafi Dalam syarah Dalam syarah kitab Akidat Tahawiyah ini Beliau mengatakan Fa'ala hadainil ismain Madarul asma'il husna kulliha Wa ilayhima tarji'u ma'aniha Ya Maka di atas kedua nama ini madar, yaitu dibangun, ya, berpijak semua ya, berkisar, gitu ya. Semua nama-nama Allah Al Husna dan kedua pada keduanya kembali seluruh makna maknanya. Final hayat mustalzima lijamis sifatil kamal. Sesungguhnya kehidupan Ya, iaitu mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna ya. Mencakup seluruh sifat yang sempurna ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diagungkan. Oleh kerana itu dalam ayat <coughs> Yang telah kita bacakan tadi Allah yang maha hidup Dia yang berhak diibadati orang yang mati Penghuni kubur Orang yang telah mati siapapun dia nabi kah atau orang saleh kah tentunya tidak berhak di ibadati karena dia tidak hidup makhluk yang telah mati itu perbuatan syirik memohon kepadanya berdoa kepadanya apalagi kuburan berdoa kepada siapa memohon kepada siapa meminta kepada siapa beristighathah kepada siapa mohon pertolongan kepada siapa Allah Al-Hayy alladhi la yamut Allah yang Maha Hidup Yang tidak akan mati maka ikhlaskan ibadah kepadanya tawakal kepadanya maka dalam ayat kita bacakan tadi Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada siapa kepada Allah yang Maha Hidup waqul subhana wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi bertawakallah kalian Bertawakil hakamu kepada yang maha hidup yang tidak akan mati Dan sucikanlah dia dengan memuji dan memujanya Ya Allah timpar kita bertawakal. Ya Allah timpar kita berserah diri Menggantungkan segala harapan kita Bila kita diuji oleh Allah, kita kembali kepada Allah Ingin mendapatkan kebaikan, kita wakil dan memohon kepada Allah kita serahkan diri kita, lahir batin kita, hidup dan mati kita kepada Allah Ini konsekuensinya Jadi itu tempat that yang hanya berhak untuk kita bertawakal Kayaknya maha hidup Ada pun yang mati, yang tidak mendengar, yang tidak melihat Yang memiliki seluruh sifat-sifat yang lemah Sifat kekurangan Maka tidak pantas Begitu juga dalam ayat lain dalam surat gha'af yang telah kita bacakan tadi, setelah Allah menyebutkan bahawa Allah yang maha hidup, tiada ilah yang berhak diibadati, maka serulah Allah. Kalau subhanak, huwal hayyul ladhi la ilaha illahu. Dia lah Allah yang maha hidup, yang tiada ilah, yang berhak, untuk disembah dan diibadati kecuali hanya dia. Oleh karenanya, fadu'uhu mukhlisina lahuddin. Serulah Allah, Ibadatilah Allah. Doa di sini mencakup dua doa. Doa masalah. Wa doa al-ibadah. Doa al-masalah. Kita memohon kepada Allah. Kebutuhan kita. Dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita ingin rezeki. Kita berdoa. Ya rezaq urzukni. Kita ingin diampuni dosa kita dan dirahmati oleh Allah. Kita berdoa. Ya ghafur. Ya rahman. Ighfirli warhamni. Kita ingin diterima taubatnya. Ya tawab. Ya ghafur. Ya tawab. Itu doa masalah. Doa permohonan suatu hajat kita. Dan doa al-ibadah. Bahawa seluruh ibadah dan ketaatan kita itu pada dasarnya adalah doa. Kita salat, Qur'an, dikir, puasa. Itu semua adalah ibadah. Doa. Maka ikhlaskan kepada Allah. Fadu'uhu mukhlisina lahuddin. Fadu'uhu mukhlisina lahuddin ikhlaskan seluruh ibadah tersebut agama ini syarat totalitas ya kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah yang memiliki sifat kesempurnaan yang mencurahkan seluruh nikmat maka dialah yang berhak untuk diibadati dan dia pula yang berhak untuk dicintai Sehingga ibadah yang kita ikhlaskan kepada dibangun di atas kecintaan, maka kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hadis lain di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama Allah Al-Hayy ini agar diselamatkan oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, agar tidak tersesat Ya, di antara doa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma laka aslam Ya Allah, hanya kepada engkau aku berserah diri Wabika amant, aku beriman kepadamu Wa alaika tawakkalt, aku hanya bertawakkal kepadamu Wabika khasam dan juga dengan pertolonganmu aku Ya, mukhasamah Berdial atau menghadapi musuh Ya, Allahumma inni a'udhu ya bi'izzatik la ilaha illa anta antadhillani ya Allah aku berlindung ya bi'izzatik dengan keagunganmu tiada ilah yang berhak ibadatiku kecuali engkau ya Allah antadhil jangan engkau sesatkan saya ya Allah jangan engkau sesatkan aku ya Allah bertawasul, memuji-muji nama Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ya, bertawakkal kepadanya, beriman kepadanya berseradi kepadanya, ya mohon pertolongan kepadanya, berlindung dengan kekuasaan dan keagungannya kemudian memuji Allah, tiada ilah yang berhak diibadati, dengan mana kecuali Allah setelah itu, Rasulullah mohon antudilani, jangan sampai engkau sesatkan aku ya Allah ini doa untuk selamat dari kesesatan. Doa untuk mendapatkan hidayah Kemudian setelah itu Nabi Sasa mengatakan bertawasul lagi Antal hayyul ladhi la yamut Wal jin wal ins yamutun Engkau ya Allah Tempat aku berlindung Tempat aku memohon Tempat aku berserah diri Bertawakal Hayyul maha hidup <coughs> Hayyul la yamut Yang tidak akan mati Adapun manusia, jin dan manusia, semua akan mati. Jadi ayat lima, para pemimpin Tatkala kita memuji Allah, memuja Allah dan memohon kepadanya, hadirkan makna kebesaran dan keagungan Allah yang terdapat di dalam nama-nama tersebut. Baru bermanfaat. Ya, kita menghafal dan memahami nama-nama asmal husna. Jadi bukan disenandungkan. Sekarang sebagai menjadi ritual dia zikir kepada senandungkan asmaul husna tapi tidak paham terhadap maknanya maka tidak akan membawa perubahan pada diri hati tidak akan bertambah khusyuk hati tidak akan bertambah dekat kepada Allah Kena hampa dari makna hanya ucapan tanpa makna bukan itu tujuan asmaul husna diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran tapi untuk diibadati Allah, diseru Allah, diagungkan Allah dengan nama-nama tersebut. Sehingga kata Allah, Walillahil asmaul husna, wadhuuhu bia. Allah memiliknya asmaul al husna, maka wadhuuhu bia. Serulah Allah, ibadatilah Allah dengan nama-nama tersebut. Ikhwaliman ya, rahimakumullah. Ini berkaitan dengan, ya, nama Allah Al Hayy Al Qayyum. Kemudian kata imam Abu Jabar al-Tahawi atau sebelum ya menunjukkan perkataan imam Jabar al-Tahawi kata imam Ibn Abil Is yang menshare kita Abu aqidah tahawiyah kata beliau faida kant Hayatuhu ta'ala akmal alhayatin atammuha apabila ya dan jika kehidupan Allah itu merupakan kehidupan yang paling sempurna istalzama isbatuhu isbat kulli kamalin yudadu yudadu nafsuhu kamal alhayat jadi bila kehidupan Allah itu merupakan kehidupan yang sempurna maka itu mengharuskan ya melazimkan menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan ya yang tentunya yudaddu nafihu kamalul hayat. yang apabila sifat tersebut dinafikan tentu bertentangan dengan kesempurnaan hayat, kehidupan Allah. Artinya bila kita mengatakan Allah Hayyun yang Maha Hidup kehidupan yang sempurna berarti wajib bagi kita untuk menetapkan seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah yang sifat-sifat yang sempurna. Maka Al Hayyu itu menunjukkan pada sifat yang lain ilmu as-samu al al-basar ya al-kalam juga karena yang sempurna kehidupan yang sempurna yang berbicara bukan yang bisu bukan yang tuli ya dan bukan yang jahil tapi yang berilmu nah qamul qayyum bahu mutadaminu samal kamala ginahu wa kamal qudrati adabun Nama Allah Al-Qayyum Itu mencakup kesempurnaan keku, ke, ke, Kekayaan Allah Dan kesempurnaan kekuasaan Allah wa Dia yang berdiri sendiri Dan dia yang mengurusi urusan makhluk Itu makna Qayyumiyah Allah berdiri sendiri Semua urusan kita ini tergantung pada Allah Ya, Langit Dan bumi Siapa yang ya mengatur Yang mengurusi Sehingga tidak hancur Dan siapa juga yang Mengurusi setiap jiwa Yang menolong setiap jiwa untuk melakukan apa yang dia lakukan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kata imam menjawab al "Khaliqun bila haja Razikun bila mu'na Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bila haja Tanpa membutuhkan seorang pun Dan yang memberikan rezeki bila mu'na ya, Tanpa ada pertolongan dari yang lain Bantuan dari yang lain Nasibat Allah Al-Khalaq Al-Khaliq Al-Razaq Ya Nama Allah Al-Khaliq Al-Khalaq Dan juga Al-Razaq Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menciptakan Allah Al-Khaliq Kulli Shay Wa <coughs> La Kulli Shayin Qadir Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah mahu kuasa atas segala sesuatu Ya wa ar-razzaqu dzul quwwatil matin Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa أُرِيدُ ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutimun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizqi rezeki. Wa ma uridu Allah tidak butuh. Allah Maha kaya, Ghaniyun Hamid. Innallaha ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dia Allah yang Maha memberi rezeki. Ya. Wa Hu dzul quwwatil matin, yang Maha kuat dan Maha perkasa. Ya. Qala subhanahu, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara' ila Allah, wallahu al-ghaniyyul Hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang fakir kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji Maka dia memberi rezeki tidak nak butuhkan Ya Pertolongan uluran dari siapapun Karena kekayaan Langit dan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala Ya Wa qala subhanahu Qul agair Allah At-takhidu fatiras samawati wal-ar Wa huwa yut'imu Wa layut'am Katakanlah Muhammad Apakah, apakah selain Allah akan aku jadikan sebagai ilah, wali, penolong? Aku sembah, aku ibadati. Yang menciptakan langit dan bumi. Wahyu Yudemo, Walayud Am. Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Jawabannya, tidak akan mungkin. Aku menjadikan selain Allah sebagai ilah yang diibadati. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia ialah yang memberikan makanan, minuman, kebutuhan pada makhluknya dan dia tidak membutuhkan hal itu. Itulah yang berhak diibadati. Jadi Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh pada amalan kita. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Semua penduduk langit dan bumi. Atau semua penduduk bumi ini. Dari makhluk yang pertama sampai terakhir. Kalau diberikan oleh Allah masing-masing. Ya permohonan mereka dikabulkan, tak akan mengurangi kuasaan kehendak Allah Subhanahuwata. Kecuali hanya seperti, ya, jarum yang dicelupkan ke laut, kemudian diangkat jarum tersebut maka hanya tersisa di antaranya setetes air laut. Itu hanya terangkat oleh jarum tersebut. Dalam hadis Qulsiy, "Yakulima Rahuimakumullah." diskursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya ibadi. Hadisnya panjang. Sebenarnya Allah mengatakan ya ibadi, kulukum dhalun ila man hadaitu. Wahai hamba semua kalian sesat kecuali orang yang Aku beri hidayah. Fastahduni ihdikum. Fastahduni ihdikum, maka mohonlah hidayah kepada aku, niscaya Aku akan berikan hidayah kepada. Ya ibadi Kullukum ja'un illa manna at'amtu. Pas tat'imuni ut'imku. Wahai hambaku, semua kelaini ja'a kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan, rizki. Pas tat'imuni mintalah, rizki dan makanan itu kepada aku. Ut'imkum, ni seakan aku berikan makanan itu. Ya ibadi, kullukum a'arin illa manka suutu. Pas taksuni aksukum. Oi hamba Pada dasarnya kalian itu arin, tidak berbaju, telanjang, tidak memiliki pakaian. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Yang menutup auratnya, jasadnya. Fastaksunni, mintalah pakaian. Aku sukum, niscaya aku akan berikan pakaian untuk pada kalian. Nikmat pakaian dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan nikmat tersebut bagaimana kondisi manusia berjalan tanpa pakaian. Maka hadirkan dalam diri kita. Ketika kita berpakaian, menutup aurat itu nikmat dari Allah. Betapa banyak orang zaman sekarang ini yang tidak diberi nikmat itu oleh Allah. Mereka mengumpar-kumpar auratnya, menutup, tidak membuka aurat, tidak menutup auratnya, membuka auratnya. Saksus kaum muslimat. Hadirkan dalam diri kita. Wajik Muslimat secara khusus yang banyak telah terfitnah disebabkan yang manusia atau dunia ini terfitnah. Betapa banyak dari mereka yang belum menutup auratnya. Itu menjadikan le musuh-musuh Allah menghancurkan agama, moral dan akhlak dunia ini. Maka ingat Allah yang memberikan pakaian itu. Maka bersyukur pada Allah sehingga dengan pakaian tersebut. Dia bisa menutup auratnya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ibadi, lo an awalakum, waakhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kau alatqalbi rajaun waheed min kum, ma zada fi mulki sya, wa yhambakum seandainya awalakum wa akhirakum orang yang pertama dan yang terakhir manusia jin dan manusia mereka sungguh memiliki orang yang bertakwa, hati yang bertakwa ala ya. Atqa Qalbi rajulin wahid berada di atas hati ketakwaan ya. orang yang paling bertakwa semua satu hati. Ketakwaannya sama semua. Ya, Satu hati. Sama ketakwaannya. Tidak ada yang beda. Sempurna dan lengkap ketakwaannya. Kata Allah, mana ma Tidak akan bertambah sedikit pun dari kekayaanku. Kekuasaanku. Sebaliknya, Lau anna awalakum wa akhirakum, Wa insakum wa jinnakum, Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ma naqasa bi mulkisya. Ya. Seandainya, Wahai kalian wahai hambaku, seandainya, makhluk yang pertama, orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, sungguh berada dalam hati yang fajir, yang fasik, hati yang kufur, semuanya kekufuran. Semuanya kufur. Ya. Satu hati dalam kekufuran. Semuanya. Tidak ada yang beriman. Ma naqasa min mulkisya. Tidak akan berkurang kekayaanku, kekuasaanku. يا، ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا إبادي، وايهمبكو، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، بسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي؟ Ilkama yang kusul mikhyatu ida udhul al bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya, ya, manusia yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan kalian, manusia dan jin, mereka berdiri berada satu tempat dan semuanya memohon. Mengangkatkan hajatnya kepadaku Memohon kepadaku Dan masing-masing dari manusia Dari kalian aku berikan Permintaannya, permohonannya Tidak terhitung betapa banyak manusia Jin dan manusia Jin telah hidup di permukaan bumi ini Dan sampai yang terakhir Allah hanya tahu jumlah mereka Karena Allah menciptakan mereka Semuanya memohon kepada Allah Meminta kepada Allah Masing-masing diberi Diberi apa? Permohonan tersebut Dikabulkan oleh Allah yang demikian itu tidak akan mengurangi kekayaan perbendaharaan kekayaan Allah kecuali hanya bagaikan setetes air yang tersisa di jarum yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Allah wa Siapa kita? Kita yang banyak dosa berlumuran dosa. Siapa kita? Allah tak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada rahmat Allah. Bahkan dalam hadis sebelumnya disebutkan oleh Allah SWT hadis kursi tersebut, Ya ibadih, innakum tukhti'una bil layli wal nahar, wa'ana agfiru dhunub macamnya. Pastagfiruni, agfir lakum. Waihambaku, kalian semua banyak melakukan dosa di siang dan di malam hari. Aku yang mengampuni dosa. Wa'ana agfiru dhunub, akfir lakum. Mula keampunan kepada aku. Keampunan terhadap dosa-dosa kalian, niscaya aku, aku aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis disebutkan oleh Rasulullah yang diwariskan dari Allah hadis kursi ini, ya ibadi inna ma hiya a'malukum usihha lakum thumma waffiqum Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairadzalika falayalum man ila nafsih. Wahai hamba-ku, tiadalah kecuali ya, amalan kalian. Usihha Amalan tersebut, oh sih aku akan ya tetapkan bagi kalian, aku hitung bagi kalian. Semua wafiyum iya, kemudian aku beri balasan terhadap amalan tersebut. Ya, Subhanallah. Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk beramal, kemudian Allah balas amalan tersebut. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahuwataala. Sesuai dengan amalan kalian. Paman wajah dan kirun, walyahmadillah. Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari amalannya, maka bermujilah Allah. Pujilah Allah. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang membalas kebaikan itu. Tapi barangsiapa yang mendapatkan selain hal itu, dosa. Tidak mendapatkan kebaikan dan pahala dari amalannya, fala yalamanna ilams. Jangan dia menyesali diri sendiri. Itu hadis kursi. Khaliqu billa hajah. Allah menciptakan tanpa membutuhkan sesuatu apapun. Raziqun bila mu'nah. Memberikan rezeki tanpa membutuhkan pertolongan pada seorang pun. Ya menjadi pertanyaan, sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah? Menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah? Sadar akan kelemahan kita atau masih tertipu dengan kebohong dengan kesombongan kita? keangkuhan kita kedudukan kita kekuatan kita keilmuan kita na'udzubillah minal ghurur kita memohon kepada Allah berlindung pada Allah dari sifat ghurur tertipu ya ketertipuan yang disebabkan oleh kelalaian dan ya jauhnya dari mengingat Allah dan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala pengagungan pada Allah dan kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidak butuh kita ya makanya kalau Allah ingin menghancurkan manusia Allah tidak akan menunda bila mengizinkan bumi akan digoncang semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemana kita akan lari kemana Bila Allah menggoncang semua, dah usah alam semesta ni. Kalau seandainya Allah menggoncang semua Nusantara ini, satu persatu, berapa bulan yang lewat di NTB, kemudian Sulawesi, kemudian berapa hari yang lewat Jawa Timur, tak tahu kemana lagi akan, ya, diarahkan oleh Allah, kemana lagi? Kemana kita akan mau lari? Kemana kita akan menyelamatkan diri? Apakah kita turut masih dalam kesombongan kita? keangkuhan kita? Kezoliman kita? Kemana? Kemana kita akan mulari? Tidak ada tempat lari. Hanya menunda waktu. Allah hanya menunda waktu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Dia kesempatan untuk beristighfar. Tapi betapa banyak manusian tidak bisa mengambil pelajaran kejadian-kejadian, bumi yang ditenggelamkan oleh Allah, laut yang naik jadi tsunami, gunung merapi, banjir, kemiskinan, termasuk musibah dan bala, ya. kekacauan, kebohongan yang merajalela, betapa banyak dikelangan masyarakat yang ber menebar berita-berita bohong itu cuma cubaan dari Allah kenapa keadilan tidak ditegakkan ketaatan tidak ditampakkan yeah. agama Allah tidak ditegakkan kita ingin kembali kepada agama agama Allah agama warisan para nenek moyang kita, kita mana agama Rasulullah din Rasulullah yang kita tegakkan ini yang kita tawarkan kepada umat manusia semua tidak akan menyelesaikan masalah semakin menambah permasalahan bangsa ini bila syirik tidak diberantas khurabat beda tidak diberantas bahkan situs-situs kesyirikan dibugar dibangun direnovasi kesuliman merajalela, keadilan tidak diregakkan hanya menunggu waktu saja menunggu waktu saja tapi bila kembali kepada Allah beriman dan bertakwa dibukakan pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walawalla annah allal qura'a aman wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu beriman, bertakwa ini perlu pemahaman iman takwa yang bagaimana yang bisa mendatangkan keberkahan. Bukan keimanan yang tertulis di KTP-nya dia muslim bukan begitu. Ya. Keimanan yang betul tertulis dalam hati sanubarinya di lubuk hati yang terpatri di sana iman dan taqwa karena iman bukan di lisan saja bukan di lisan saja iman at-taqwa hauna kata nabi tidak ada dan di hati dan jiwa insyaallah kalau kita bisa mempelajari demi kejadian kejadian demi kejadian kerugian yang begitu banyak disebabkan rencana dan yang lebih sangat Allah nyawa yang melayang Tempat tinggal yang hancur Tempat sekampung ditenggelamkan oleh Allah Kekayaan Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pembangunan bertahun-tahun Berakan selesai dan pulih kembali Tapi apakah selamat? Tidak ada yang menjamin Sudah datang waktunya untuk kita bertaubat Sudah datang waktunya bagi penduduk negeri ini Untuk bertaubat negeri yang kaya raya Untuk bertaubat Beristighfar pemimpinnya yang paling utama terlebih dahulu kerana mereka pemimpin masyarakat bila dipimpin diajak pada kebaikan mereka akan mengikuti tapi bila pemimpin tidak mau juga sadar dari mula yang tertinggi yang pertama sampai semua kepala kepala daerah semuanya harus inuk ber muhasabatun nafs mengintrospeksi diri apa yang terjadi kezuliman apa yang terlakukan Ya. Binillah Bi kalau umat ini kembali kepada Allah, Allah akan selamatkan mereka. Tapi mereka bila sombong, kufur, angkuh maka sungguh sangat mudah bagi Allah. Karena tidak ada nilainya manusia ini bila sombong kepada Allah. Tidak ada artinya bila manusia telah sombong kepada Allah. Dengan mudah Allah menghancurkan, tapi hanya Allah menunda sejenak saja. Yukhtalimah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini sebagai tanbih bagi kita semua, peringatan bagi kita, agar kita kembali kepada Allah. Wattubu illallahi jamian ayyuan mu'minu alakum tuflihun. Pertobalah kepada Allah, baik orang beriman seluruhnya. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi menyampaikan dan kita yang mendengar dan yang memperhatikan pada kesempatan kali ini. Demikian wallahu nah, baik sekalian, saya akhiri barakallahu atas materi yang telah disampaikan ke, oleh al untuk kita semua yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa menambah keimanan baik kita semua atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di Anda berada bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan ingin tanyakan silakan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat ya, di 0819 896543 atau Anda bisa menelepon kami secara langsung ya, di layanan telepon di 021 8236543 Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz pertanyaan Eh penanya di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya eh, Rizki itu telah Allah tetapkan Sebelum eh, manusia lahir ke dunia ini Nah bolehkah Kita meminta agar Rizki kita itu dibanyakan Oleh Allah SWT Sedangkan Rizki itu Sudah ditetapkan untuk hamba-hambanya Baik <tuh> Terima kasih atas pertanyaannya Barakallahu fiqh Naam Rizki telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sebelum hadis sebutkan bahawa Tidak seorang pun kalian kecuali ya Bila telah ditiupkan roh Dalam rahim ibunya Waktu di rahim ibunya kemudian diperintahkan Untuk mulis empat perkara Di antaranya Rizki Ajaluhu, Rizkuhu, Ajaluhu, Wa Umruh, Wa Amaluhu Ya Amalannya Syakiyun Au Sa'id telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang ditulis di waktu seorang janin atau seorang berada dalam perut ibunya itu ada rincian dari takdir rizki yang telah secara umum ya, disebutkan, ditulis di lawa hilmahfud yang menjadi pertanyaan kalau telah ditentukan bolehkah kita meminta rizki untuk dibanyakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini perlu dipahami Seharusnya mindset kita, ya, pola pikir kita, di dalam mencari dunia, harta, rezeki itu bukan banyaknya. Tapi keberkahan. Ini yang paling utama diperhatikan. Keberkahan. Keberkahan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, ini yang pertama. Sehingga mendatangkan kebaikan. Ketika banyak rezeki yang diberikan oleh Allah. Yakin nikmatan dunia, diberikan oleh Allah, dibukakan oleh Allah, tapi tidak berkah. Apa yang terjadi petaka, ya dia berbuat maksiat dengan, dengan harta tersebut, melakukan hal-hal yang terlarang, bahkan ya, menyumbangkan dalam kegiatan-kegiatan yang terlarang. Dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, tidak berkah. Kemudian bolehkah kita minta ditambahkan rezeki? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Kita kan tidak tahu berapa kadar. Kita tidak tahu berapa kadar yang Atau ukuran rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT Ya Kecuali kita tahu ini Ini rezekimu Sekian Ya Selama hidup Satu triliun jumlahnya Kekayaannya Udah itu Tidak boleh lebih dari itu Tapi kan kita tidak tahu Berapa kadarnya Berapa jumlahnya. Tidak ada masalah Tapi yang lebih utama Kita memohon keberkahan dari si Allah Ya kan? Cukupkanlah aku dengan ya, nikmat karunia yang ada dari sisimu yang datang dari sisimu, Ya Allah. Berkahi kehidupanku dan hartaku, keluarga ku dan anakku Seperti itu. Kerana rezeki itu jangan kita berpikir hanya sekedar duit, kekayaan, kedua -duit. Tidak banyak. Rezeki itu berbagai macam-macam. -macam. Ya? Sehat. Kesehatan kita, keimanan kita, ilmu. Ya, kekayaan, kedudukan, rumah, tempat tinggal, pakaian, ya, makanan, semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih utama kita memohon keberkahan. Ya, keberkahan. Kalaupun kita memohon untuk ditambah ya Allah, ini usaha saya. Mudah-mudahan diberkahi. Mudah-mudahan ya Allah tambahkan keuntungan yang berkah ya Allah sehingga saya bisa pergi haji, tidak ada masalah. Karena kan kita tidak tahu berapa kadar dari keuntungan setiap hari itu. Tapi begitu kita selesai setiap hari, tutup buku satu hari, oh inilah rezeki yang Allah berikan, keuntungan yang Allah berikan kepada saya. Maka mohon ya Allah, berkahilah keuntungan ini. Begitu. Pola pikir, ya konsep hidup seorang muslim dalam mencari rezeki seperti itu. Jangan hanya ingin banyak-banyak-banyak. Karena yang banyak-banyak itu yang paling lambat nanti masuk surganya. Ditanya dulu, hartamu dari mana? Lalu alukamana perginya. Jadi, pendapat sumbernya dari mana? Kemudian penggunanya ke mana? Maka carilah keberkahan. Ya. Keberkahan kemudian lakukan sebab-sebab untuk mendatangkan keberkahan tersebut. Man arada an yuwassa'a fi rizqihi wa yunsha'a fi umrihi wal rahim barang siapa yang ingin panjangkan umurnya, kemudian tambah rezekinya, maka apa? Lakukanlah silaturahim. Nah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik. Sekarang saya zikir lagi. Ustaz Ibnu Said Mekan tekam Barzanji dan selanjutnya mungkin sudah ada yang menunggu di line lain telepon, silakan kami eh, tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Maulana. Asalamualaikum, orang tua yang barokah. Dengan siapa di mana? dengan Taklih dari Bandung. Ya, silakan Bapak Taklih. Taklih dari Bandung. Silakan. Eh yang bertanya, Ustaz uh, ini tentang masalah ulang tahun. Hmm. Uh, ulang tahun ini uh, banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk rasa uh, bu. Hmm. Nah, yang saya ingin tanyakan, uh, apa namanya uh, itu seperti apa? Uh, penjelasan tentang ini. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Taslim di Bandung, ditunggu jawabannya. Jazakallah Khair. Nam, Nam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih ya kepada Pak Padri di Bandung ya, atas pertanyaannya. Dalam hal ini masalah ya, uh, ulang tahun. Sebelumnya perlu dipahami bahawa orang yang baik Ya, orang yang beruntung adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, kemudian disediakan ketaatan. Tapi orang-orang yang jelek, orang yang panjang umurnya tapi disediakan kejelekan. Ya, khairun nas man tala ta umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarun nas man tala ta umruhu wa sa'amaluhu. Wukama qala wasallam orang yang baik, yang beruntung, yang panjang umurnya kemudian baik amalannya. Tapi orang yang ya jelek, yang merugi diberi umur oleh Allah tapi jelek amalannya, tidak digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan silih bergantinya tahun demi tahun itu berarti mengurangi umur kita, bukan Menambah panjang umur. Ya, sering kita mendengar semoga Allah memanjangkan umurnya. Bagaimana Allah memanjangkan umurnya? Kita melewati hari demi hari, itu berkurang umur kita. Maka yang dipinta di sini adalah, Yang lebih utama adalah keberkahan. Semoga Allah memberkahi umurmu, hidupmu. Kita mustahil jadikan sebagai ya, uh, permohonan utama. Kemudian tidak diragukan bahawa Allah masih berikan hidup kepada kita, bertambah umur dalam bilangan kita, tapi dari sisi takdir itu telah berkurang. Maka tentunya kita memperbanyak <coughs> bersyukur kepada Allah dan di waktu yang sama muhasabah. Ya. Bukan untuk diperingati. Apa yang kita peringatkan? Apa yang kita peringati? Terlebih lagi dalam memperingati tersebut, sering kali kita mendengar dan men melihat, memperhatikan ritual-ritual dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Di satu sisi, di sisi lain, tidak ada dari kalangan, tidak ada dari nabi atau para sahabatnya yang melakukan yang demikian itu. Ya. Tidak ada mereka memperingati hari kelahiran mereka. Begitu juga hari kematian. Ya. Tidak ada. Silakan dibaca biografi mereka. Nggak ada mereka memperingati hari kelahiran. Dan ini hanya kebiasaan dan tradisi orang-orang dan muslim. Dari situ kaum Muslimin terpengaruh. ya, Mengikuti cara-cara mereka. Dan ini mungkin di antara makna hadis Nabi Sassan nanti kalian akan mengikuti pola pikir atau pola hidup, tata cara orang-orang kaumat -orang, sebelum kalian. Yahud dan Nasarah. Mereka yang betul-betul menjadikan hari-hari seperti itu diperingati ya bahkan kalau kita perhatikan zaman sekarang ini karena aplikasi atau media sosial itu adalah produk mereka itu diingatkan oh pulaan, entah hari ini berulang tahun padahal kita tidak tahu ya saking begitu mereka memperhatikan karena itu bagian hidup mereka mereka hanya menikmati zohid dari hidup ini saja berpestaria mereka ya menikmati ya Uh, ulang tahun mereka dengan ritual-ritual ya, yang jauh dari tuntunan Rasulnya, tentunya seperti itu. Nah itu yang ingin dicontoh oleh sebagian kaum Muslimin. Ya, apa manfaatnya? Saya tanyakan apa manfaatnya? Tidak ada. Tu tidak juga menambah ya, kebaikannya. Tapi kalaupun ya kita secara individu Tahu kelahiran kita kemudian datang Tahun yang akan datang Kita senyata tafakur Ya Allah Dahulu pada tahun ini saya, Lahir pada tahun ini Dahulunya Atau bulan ini Pada sekian tahun yang silam Sekarang umur saya ada Mungkin dah 40 tahun misalnya Atau 30 tahun Atau 50-60 tahun Ya Allah 60 tahun Rasulullah mengatakan Umur umatku hanya 60-70 sampai Ya Allah Berapa yang tersisa, Ya Allah? Ya Allah, berkailah hidupku, Ya Allah. Bimbing. Ya, bimbingku dalam ada seketaatan. Kalau menurut perhitungan kita, perhitungan Nabi, itu dah hampir, dah hampir mendekati. Tak tahu lagi berapa yang tersisa. Maka muhasabah. Kalau hanya sekedar itu, untuk ya, kalangan kita pribadi dan kita ingatkan diri kita, itu masuk muhasabah. Tidak ada masalah, insyaAllah. Tapi memperingatkan, merayakan, mengundang, utamu, undangan, dan sekiannya. Ya ini yang tidak ada tuntunan seperti itu. Baik itu yang namanya uh, siapapun, baik itu nabi atau mungkin orang, orang soleh atau mungkin manusia biasa, ya begitu juga memperingati kematiannya tidak ada sama itu tuntunan yang seperti itu. Ya maka khairul hadi-hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup. Sering kali kita ya. Memperhatikan kita cara eh, seremonial seperti itu. Jadi kalau kita tampilan zohirnya saja, ya itu yang lebih banyak kita perhatikan. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Batin tidak pernah ditanya. Batin tidak ada introspeksi. Ya, kita bangga, masya Allah datang buah hadiah, bunga macam-macam. Ya, nanti selepas itu ada nyanyian-nyanyian yang ya, semoga panjang umur-panjang umur. Kemudian nanti ya, buat kue. Tertulis nama sana kemudian ada lilin kemudian ditiup atau dihembus begitu yang tidak ada tuntunan dalam agama Islam sama sekali dan kalau kita perhatikan orang-orang non muslim itu yang mereka lakukan juga. dan dari situ kamu mesti mencontoh perilaku mereka ini terlarang ya terlarang karena di antara prinsip agama kita yang mulia ini kita ini dimuliakan oleh dengan Islam kita kita harus bangga jangan mengekor Jangan muda ya Taklid atau mengikor, tasyabuh dengan orang non-Muslim, Itu dilarang. Prinsip utama agama kita adalah kita tampil beda dengan orang-orang non-Muslim. -orang kita izah, kita memiliki kemuliaan, Izzah dengan Islam kita, mulia dengan Islam kita, bangga dengan Islam kita. Bukan pengikor. Disayangkan banyak kaum Muslimin zaman sekarang ini mengikor pada musuh-musuh mereka. Ya, kalau hal-hal yang positif mungkin diikuti dalam urusan dunia dan bisnis misalnya yang, yang positif yang baik untuk bagaimana memakmurkan dunia ini teknologi ke keilmuan tentang masalah urusan dunia ya kedokteran ekonomi dan yang lain-lain misalnya bagaimana menata ya dunia ini ya dengan berbagai teknologi dan sistem yang bermanfaat tidak ada masalah hal yang seperti bermanfaat tetapi tetap banyak yang diikuti bukan hal yang seperti itu perilakunya sikapnya pola hidupnya tata cara berpakaiannya Penampilannya. Ya. Gaya hidupnya. Sampai-sampai ya. Peringatan ulang tahunnya. Kita. Mana izah kita? Izah seorang muslim. Bukan seperti itu. Al-izzah. Qullillahil-izzatu walirasuli walilmu'minin. Sesungguhnya izah kemuliaan. Bagi Allah Rasulullah beriman. Berarti kemuliaan itu dalam iman. Dalam ketakwaan. Ya. Itu. Jadi. Introspeksi diri tentunya tidak menunggu ulang tahun dalam artian yang kapan kita, tahun atau bulan kelahiran kita baru introspeksi diri, diri, tidak. Introspeksi diri itu adalah amalan rutinitas harian kita. Bahkan sebelum kita menjamkan mata di setiap malam itu, sebelum tidur, introspeksi dulu. Ya jiwa. Hayuan nafs, apa yang telah kau lakukan di siang hari? Kamu sekarang akan tidur. Tidur itu kematian kecil. Mungkin kamu akan bangkit dan bangun sebelum subuh maka kita siap bersadik pada Allah. Maka kita kata, Ya Allah, aku serahkan diriku kepada kamu. Aku sandarkan punggungku kepada kamu. Kalau engkau masih ya, mewafatkan diriku, Ya Allah rahmati dia. Tapi kalau masih beri kesempatan untuk hidup, maka jaga dia. Kan begitu doa Nabi SAW. Itu harus saya lakukan. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari menyerupai perilaku dan sikap, tata cara atau budaya orang-orang non -orang muslim. Nah, demikian Wallahu a'lam. Ya, baik sekali sahaja atas jawapan Ulustad kebersaan ini sebenarnya ingin masih terus berlanjut, namun waktu yang ada sudah tidak mencukupi Ulustad mohon maaf dan mungkin penutup yang dapat disampaikan untuk para pemirsa atau pendengar sekalian. Nah, silakan Ulustad. Taib ikhtilafiman kaum muslimin para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Ya, Tiada yang bisa kita ucapkan dan kita sampaikan di penghujung Perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini Kecuali saya pribadi mengingatkan diri kembali Dan juga kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada Mari kita Kembali kepada Allah Mari kita Tanamkan dan diri kita pengagungan kebesaran, kecintaan kepada Allah Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul Ya Memahami makna iman dan ketakwaan. Dan moralisasikan makna iman datang dalam hidup kita. Agar Allah memberkahi hidup kita. Agar Allah memberkahi negeri ini. Agar Allah menyelamatkan dari berbagai musibah dan bala. Sungguh kita melihat di akhir-akhir ini. Banyak bencana-bencana alam yang menimpa negeri ini. Ya, Banyak sekali. Terlebih lagi posisi. Ya? Indonesia. Indonesia. Ya? Kalau kita melihat di peta itu, ya, tempat yang rawan terjadi hal-hal yang seperti itu, menurut keilmuan mereka. Tapi semua itu, Allah yang mengatur. Maka tiada jalan yang selamat, tiada cara untuk bisa kita selamat dari berbagai cobaan dan ujian, kecuali dengan kembali kepada Allah. Tuh, kalau terjadi musibah dan bala, kalau kita beriman dan bertakwa, selamat akan menghapuskan dosa kita tapi terj seandainya terjadi musibah dan menimpa kita dalam keadaan bermaksiat dan berdosa celaka kita celaka berarti menjadi balak azab bagi mereka yang melakukan hal itu maka siapkan diri kapan dan di mana saja dalam kondisi apapun siapkan diri bahwa selalu menjadi seorang mukmin yang bertakwa siap menghadapi apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan terus perbaharui iman tingkatkan ketakwaan perbaiki akhlak, benahi diri, introspeksi diri, perbaiki amalan kita, maka bismillahirrahmanirrahim kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam wa ala sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa